Uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Veliki pozdrav svim slušateljima drugog programa. Daniel Turk, evo ga ovaj put sa druge strane, mikrofon na ovaj put iz studija. Danas vam premijel jednu malu priču o DJ Disko Industriju u 2025. Pošto je to moja tema i evo kratko ćemo proći to kroz jedan veliki prijesak na globalnoj sceni i na dotaknut ćemo malo lokalne scene i to bez romantiziranja. Ako je 2010. obilježu uspun super klubova i mega festivala a 2020. 2020. pandemijski reset, onda je 2025. godina u kojoj se scena konačno prestala pretvarati da je sve kao prije. Klubovi, festivali DJ Kultura i Disco Revival nisu umrli, ali su se presložili i to kroz tri glavne priče. Ekonomija, drživost, tehnologija i format nastupa, te povratak gruva, disco, haos i sve što nosi toplino i hemofilo. Krenimo od klubskog svijeta jer klub je i dalje laboratorij, možemo reći generator svega. 2025. godine u kojoj se jasno vidi klubovi su pod pritiskom cijena najma, energije, osiguranja produkcije, ali i promjena u navikama publike. U Berlinu, gradu koji je godinama bio globalni simbol tehnoklubske kulture, tema klub smrti više nije clickbait, nego realnost. U jesen 2025. mediji su direktno pisali o borbi scene protiv rasta troškova i pritiska nekatnina u strah da bi legendarni ekosustav mogao izgubiti dio identiteta. A to je bitno globalno jer ako Berlin teško diše onda znaš da je isti trend udara i manje gradove samo tiše klubovi se zato sve češće prebacijo na modele koji su prije bili alternativa više dnevnih evenata, to možemo primijetiti kod nas taj Valje lagano došao i u naše krajeve ja sam baš upravo se došao s jednog takvog dnevnog eventa nema što je stara godina taj termin se pojavio i mislim da će se sve češće rani termini hibridni programi jače community članarine manje riskantni booking i pametnije upravljanje troškovima. U isto vrijeme 2025. je po meni godina povratka klubske istine. Publika je sve manje prašta generičnost. Nije više dovoljno imati veliko ime. Publika želi razlog da dođe. Zato rastu koncepti koji nisu samo Uh, line up nego identitet Label night, curator night, audiovizualni koncepti Pa čak i mini festivali u jednom prostoru Dobar primjer tog smjera je Kako se sve više priča o projektima Koji su nastali iz ideje prva energije u živo Pa tek onda izdanje Bicep Bicep su recimo u 2025 gurali svoj kroma Kao hibrid audiovizualnog i klubskog projekta S naglaskom na sirovi underground zvuk I lave energiju To je taj osjećaj Klub se vraća kao mjesto premijere, a ne samo mjesto odraditi set. A sad festivali. Tu se 2025. pamti po jednom događaju koji je doslovno postao simbol godine, požar na Tomorrowland Main stage. Dugodovao se 6. srpnja 2025. neposredno prije otvaranja. I glavna pozornica je teško stradala. Srećom, prema službenim informacijama nije bilo ozlijeđenih, a festival je ipak otvorio uz improvizirane produkcijske planove i alternativna rješenja. Zašto je to bitno za industriju, a ne samo kao drama? Zato što je pokazalo dvije stvari. Prvo koliko su mega festivali logistički i financijski kompleksni i drugo koliko je cijeli sustav postao ovisan o ogromne produkciji, konstrukcijama, specijalnim efektima i sigurnosnim protokolima. Od 2025. festival nije samo glazba, festival je građanski projekt, te produkcija, IT sustav, sigurnosna operacija i turistička infrastruktura u jednom. I tu dolazim do druge velike priče, 2025. festival bubble i val odkazivanja ili odgađanja. Nisu svi otkazani festivali isti. Neke su, za neke su krivi booking, lokacija, prodeja, možda inflacija, neki jednostavno tržište koje, koje se zasitilo od te, te niše, ali trend je dovoljno veliki da ga industrijski portali stavljaju među ključne momente godine. U prijevodu, publika je dalje voli festivale, ali je selektivnija. Putovanje su skuplja, smještaj je skuplja, a karta više nije impuls, nego investicija. Zato rastu festivali koje nude jasnu vrijednost. Ili brutalnu produkciju i lineup. up ili autentičan community zvuk ili jedinstvenu lokaciju i experience treća velika tema 2025. -te su regulacije i pushback na party turizam e, meni draga Ibica je i dalje referentna točka ali i symbol tenzije e, lokalna zajednica, turizam, buka infrastruktura i party ekonomija za samo Ibicu je znakovito to da se pojavio i otvorio a možemo reći možda jedan od najvećih klubova na svijetu na otoku sigurno to je Universe 10.000 do 15.000 ljudi i on je djelovao isto tako neposredno na sve manje programe, na manje klubove, jer dio ljudi koji je posjećio to, sada se preselio u te velike megalomanske strukture i teško se pune manji klubovi i manje programi, pa će to sigurno promijeniti karte na samoj sceni najbici. A znamo da ako se tam u stvari počne mijenati, će se suje. U 2025. su se pojavili priče o lokalnim restrikcijama na open air glazbu, na određenim plažama i područjima, kao signal da će dio scene morati tražiti balans između tradicije Partije kulture i novog društvenog konteksta. Ne kažem da je kraj i bice, nego da je bica u glavu Partikultura kultura mora dokazati da zna živjeti s gradom i lokalnim stanovništvom, a ne protiv njih. Sad disco i disco DNA u 2025. Tu stvar postoje zanimljiva. Disco nije samo žan, disco je odgovor. Kad je publika umorna od agresije, pretjerane brzine i hladnoće, vraća se gru u bassline toplini. U 2025. to vidiš u New disku u Indie Danceu, Disco Houseu, ali i tome kako House produkcija ponovna gura live instrument fill. topli harmonije, hands, vokale, pa čak i orkestalne reinterpretacije dance klasika na velikim pozornicama. Neću sad glumiti da jedan playlist dokazuju trendu, trend, ali činjenica da je platforme i storovi guraju u disco nju, disco selekciji top liste kroz cijelu godinu. Kao živo tržište ne je kao nostalbio. A 2025. je i godina u kojoj se granice između DJ kulture i šire pop kulture dodatno brišu. Streaming je postao metrika, ali i motor. Spotify u svojim trendovima za 2025. naglašavao kako publika diže i nove i nišne zvukove do globalne razine. I kako se kroz žan momenti lakše probijaju, lakše probijaju nego nove i nišne zvukove do globalne razine. E sad... Zadije to znači više nije dovoljno ima dobar set, moraš imati priču, katalog, community, kontent na društvenim mrežama. Digi set danas nije samo nastup, to je format koji može živjeti na mrežama, u short klipovima, -u, u live streamu, u backstage narativu. S druge strane kvalitetna kvaliteta izdanja u Electronic 2025 pokazuju kolika je scena široka. Pitchfork i Resident Advisor su krajem godine radili selekcije najboljih elektroničkih albuma izdanja od ambientalnog i eksperimentalnog do klubskog i žanrovskih hibridnog je bitno jer ruši mit da elektronika samo drop. Elektronika od 2025. to je istovremeno i pop infrastruktura i umjetnički eksperiment. I sad jedan real talk. 25. godina o kojoj se diđe industrija profesionalizirala do razine da mnogima djeluje kao korporacija. Management agenti, brendovi, ekskluzive rezidencije, sponzorski ugovori, VIP ekonomija. A opet u istoj godini rasti želja publike za intimnim, stvarnim iskustvom, manji floor, bolji sound, manje mobitela, više prisutnosti. Taj konflikt definira budućnost. DJ koji to razumije, pobjeđuje. Zna svirati veliki stage, ali zna i napraviti magiju u klubu bez lasera i bez gimika. Ako bi morao sažiti 2025. jednu rečenicu, Industrija se rasteže između mega spektakala i povratka u osnovama. Tomorrowland požar je pokazao koliko je mega spektakl krhak kad se dogodi incident, ali i koliko je industrija sposobna preživjeti i adaptirati se u hodu. Berlin i slični gradovi pokazuju da klubovi trebaju zaštitu i pametne modele da ne nestanu pod pritiskom troškova. A Disco i grup povratak pokazuju da publik uvijek traži isto. Emociju, ritam i zajedništvo samo možda u novom pakiranju. I zato kad pričamo o DJ disko industriji u 2025. od klubske scene do festivala, ne pričamo samo o glazbi. Pričamo o urbanom životu, turizmu, tehnologiji, ekonomiji, identitetu generaciji koji dalje treba dance kao mjesto resetiranja. DJ u 2025. istorimeno selektor, performer, storyteller, producent i mediji. A scena? Scena preživljava baš zato što se stalno mijenja. I koliko god zvučalo jednostavno sve se na kraju svodi na jednu stvar. Ako je flor stvaran, sve ostalo je samo dekor. I sada, kada smo prošli velike strukturne promjene scene u 2025-u, se spustiti još jednu razinu dublje. U emociju i sadržaj Jer brojke, incidenti i tržište su važni, ali ono što publika pamti su trenuci. A 2025-ih imala više nego što se na prvi pogled prije svega elektronički album se ove godine vratio kao relevantna forma. Nakon godina dominacije singlova, TikTok isvičaka i track by track konzumacije, 2025. je pokazala da publika opet želi cjelinu. Album kao narativ, kao atmosfera, kao putovanje, čak i po mogućnosti na vinilnom izdanju. Ne nužno klupski alat, nego dijelo koje se sluša kod kuće, u autu, u slušalicama, u kasnim noćima. I to se osjetilo i na dance flooru, jer DJ su ponovno počeli birati priče, a ne samo trenutni hype. Jedan od albuma o kojima se ove puno pričalo bio je novi materijal Floating Points, koji još jedan pokazuju kako elektronika može biti istovremeno sofisticirana, emotivna i funkcionalna. Njegov pristup, spoj klasične kompozicije, analognog zvuka i suvremenog dance pulsa, savršeno opisuje gdje se scena trenutno nalazi, između razmišljanja i pokreta. Takvi albumi nisu nužno peak time, ali su inspiracija i za producente i za dj -e. S druge strane spektra, Biceps su i u 2025 nastavili dokazivati kako se može balansirati između masovne popularnosti i javnog kredibiliteta. Njihove izdanje nastupi ove godine nisu bili samo koncerti nego iskustva gdje je vizual, emocija i grup dišu zajedno. To je bitna poruka za industriju publika, više ne dolazi samo plesiti, nego doživjeti nešto što će pamtiti. Taj experience, taj feeling, to je ono što nosi priču. Isto vrijedi za poratak House albuma sa disco i soul korenima. 25. godine koji kojoj su topli zvukovi bassline, koji nosi vokali koji nisu cinični i harmonije, koji pocijeću na 70s i 90s, ponovno postali relevantniji u klubovima i dnevnim setovima. Disko više nije revival. Disko je postao lad za povezivanje generacija. Publika koja je odrasla na digitalnom zvuku sada otkriva groove, a starija publika ponovno pronalazi razlog za izlazak. Nadamo se da će ih izladiti još više. I sad dolazimo do jednog važnog momenta koji želim posebno istaknuti i radio. Vremena algoritama, short videa i brzog scrollanja, radio od 2025 ima jednu veliku prednost. kontinuitet i povjerenje. I tu se prirodno uklapa i moja emisija Radioteka, prošla u treću sezonu emitiranja i trenutno je na redu, ako se nevada, 161. emisija koju ćemo slušati idući svijedu. Što, što je, iskreno u današnje vrijeme ogroman broj pa i za mene e, projekt koji me posebno veseli nije nas zbog trenda, nego zbog upolnosti, selekcije i ljubavi prema glazbi. I sad, uh, možemo reći još, radioteka kroz ove sezone prošle različite faze elektroničke scene, od introspektivnih downtempa do nekih uh, gostovanja, interesantnih albuma, klubskih i plesnih epizoda, ali uvijek s istom idejom pričati, priču kroz glazbu. To je ono što mi omogućava termin od 4 sata, gdje vas mogu povesti sve na jedno putovanje. Nadam se da ćete, ako još niste slušali, da ćete se pridružiti na putovanju. To je ono što možemo zaključiti. što se ovdje da je ispeto ponovno pokazalo kao vrijednost. Ljudi ne traže samo playlistu, traži kontekst, cijelinu i pomogućnosti pa mogućnosti ta neko putovanje. Zašto je nešto važno? Odakle dolazi kamo ide. Radio to može dati jer ima vrijeme i ima glas. Ako povučamo paralelu, DJ set u klubu traje sat ili dva, jer je sve je danas e, brzo, brze izmjene, pogotovo na festivalima. E, na festivalu to daje eksploziju energije, ali radio emisija gradi dugoročni odnos. E sad, kad smo kod pametljivih događaja, osim Tomorrowland incidenta, b da ta će se pametiti i po nečem otišem, ali jednako važno. povratko manjih paživog kurijernih festivala. Publika ove godine su više birala događaj nude jasnu viziju, manji stage i bolji sound jača povezanost publike, izvođača nije stvar u veličini, nego u smislu. I to je trend koji će po svemu sudeći još jačati. Još jedan moment koji ne smijemo ignorirati je generacijska smjena. 2025. je godina u kojoj su novi DJ producenti, rođeni sa digitalnim mindsetom, počeli preuzimati termine festivale, ali ne kao kopija prehradnika, nego s drugačijim odnosom prema karijeri. Manje ego kulture, više, kolab više kolaboracije, back-to-back -back, e, scenarija i pogotovo na festivalima, veća konzumacija e, glazbe u što kraćem vremenu manje DJ kao zvijezda, više DJ kao dio scene to se vidi i u back-to-back back back formatima kolektivima, label nightovima i zajedničkim projektima isto vremeno veterani scene, one koji su proživjeli vinil, CD, USB i streaming u 2025 je novu ulogu čuvare kvalitete, ne nužno kao headlineri, nego kao mentori, selektori i kustosi. I to se krug zatvara disco, house i elektronička glazba ponovno postoje međugeneracijski jezik i za kraj ovog nastavka jedna stvar koju želim da ostane u eteru. 1995. nam jasno pokazala da DJ Disko Industrija nije, nije, nije linea na priče o rastu. Ona diše, puca, prilogađava se i ponovno prolazi dio sebe. Klubovi se bore, festivali se filtriraju, albumi se vraćaju. Radio dobiva novu vrijednost. A DJ, bilo da stoji za pultom malom klubu ili na velikoj pozornici, ponovno ima istu osnovnu zadaću kao i prije 3040. godina spojiti ljude kroz ritam. I možda je zato Disco 2025 je ponovno relevantan, ne kao stil, nego kao ideja. Ideja zajedništva, pokreta, bijega i svakodnevice. I dok god postoji potreba za tim, postojaće i scena. Bez obzira na trendove, algoritme i producjenske budžete, jer kad se svjetlo ogase a bit, a bit krene, ostaje samo istina denspora. I za sam kraj bude ispustiti fokus iz globalne slike na lokalni i regionalni kontekst jer upravo tu se vidi koliko elektronička scena u ovoj godini živa i prilagodljiva. Dok se svjetska industrija bori s velikim brojkama, regulacijama i Rizicima, lokalne scene često pokazuju Ona najvažnije, kontinuitet i strast U Hrvatskoj regiji festivali i klubski Eventi u 2025. su više Igraju na kartu identiteta Nema više potrebe kopirati tuđe formate Publika prepoznaje kad nešto ima dušu Festivali na obali i dalje imaju svoju snagu Ali se jasno vidi pomak prema kvalitetnim zuku. Praždivim line-up u iskustvu koji nije samo party Nego i ambijent, pripadnost. osjećaj Pripadnosti Manji open-air eventi, butik, festival i tematski večeri pokazali su da publika želi sadržak ima karaktera ne samo volumen. Zanimljivo je kako su u 2025. punulno jače poezu klubska scena i festivali. DJ više nisu sezonski izvođači, nego aktivni dio scene kroz cijelu godinu. Od zemskih klubski... klubskih programa do ljetnih open-air izdanja. Eto tako, ako 2025. stavi jednu lekciju DJ diskov industrije, onda je to ova. sve biti veće, brže i glasnije. Ponekad je dovoljno da bude iskreno, povezano i dobro ispričano. E, ja sam Damir Turk, radionica, slušamo se opet srijedom. E, pre mikrofon.